الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وليس هذا زهولا عن العلم بل لو سئلا لم يعلم وهذا في أزهر أفعاله وأما إذا تأملت في حركات عزائه في المشي والأخز والبتش ونحو ذلك وما يحتاج إليه من تحريك العزلات وتمديد العصاب ونحو ذلك فالأمر أظهر <تصفيق> غرز دي, تن... دي شاره رحمة الله ليلة تاليك دي, دي شرحنا أغاش بغرز دي أول ذكر كوي دفا دي سوالة دو يم ذكر كوي ودليل آخر دي أهل سنة والجماعة دريم ذكر كوي بيا دفا دي سوالة د لرم مرضزی کر کوي په قااضې بهاضوي رحمت اللهله بندې پېنظم غرضغاې کر کوي بیا یو دللیلی آخره شپګم زیکر کوي د ف د سواله حاصلې دا ده سوال دا راځې معوتریزی سفرون تا دلیل داره ته ویللی سی بندگان دی د افعالو دی پارا خالقین دی دي که بنده خالقو ای لکانوالی من بی تفاصیلی نو بیا با دی خام خا خبرو پا تفصیل دی دی افعالو بندی لیکن تالی باطلون فالمقدما مثل ہو نو دی راغی پا دلیل بندی ردو کنوی ویلی وي سی زیا ما سی کلا یو سرین آغا فیالی اختیاری سادری دته د تفسیل د دی معلوم وی پا دی بندی راغلی آیلم را غلی وی خولیکن زهول فی لی دا خو جایز دا زهول فی لی آیلم ای بارد دل دینا سی یوشی آغا مدرکی ترا سی بیا دی مدرکی نا دی آیلم رادلو نروستا بیا زایل سی نو اوس دل تا دیم دسی وی چی دتا دی دت تفسیل دی دی معلوم سوی وی نو په د بندې د زحل راغلي وی زحل په علم دا خو جایز ده نو دې راغلې د نه جواب کو نو ویلې چې ولیس هاذا زحولن فی العلم دا زحول په علم کې ځکه نه دا غفلت په علم کې ځکه ده چې په زحول او په غفلت د علم کې مسأله دا وي چې کله سړی پختنه ترې وکي نو بیا دې جواب درکولې سي بیا غشي حاضری کې مدرکه لراست هزار مره ثانیه تنوی او دلته چې کله یو سړی د چانا نه د تفصیل معلومات وغواړي نو دای جواب نسی ورکوي چې مثلا نه عدالت دغه مشی کړې د پدې کې نه هغه حرکت څومره راغلي دي پدې کې سکونات څومره راغلی دي نو دای جواب نسی ورکوي نو دای جواب نه ورکول دا دلیل ده دل لپاره د دې چې د علم نه موجود دا نه چې علم راغلیو بیا زوهل راغلی دا بلکه دا خو پریکد د یای چې کسړای اغا تمدید د ضد او حرکت د اعصاب ته نظرو کی نوفل امرو امر ازهرن بیا خو خبره ډیره زیات ښکار ده کله دا پختنه د تریو کړل چې د تا په بدن کې دا وړه واړو واړو رغونه تیر سوی دي د تارو په شان باندې دي ته عزلات ویل کیږي او دی تا په بدن کې هغه پټ تیر سوی دي هغه ته اعصاب ویل کیږي نو اوس دغه پټو کې تمدید سومره راغلیی ده اوغو چومره اږدوالی په د حرکت کې کوو او چومره دا غونډېدللی په دغه حالت د سکون کې او بیا دغه عزلات چې کومو هغه نری نری رګونه هغه نروې رګنو چره حرکت کللای ده او سومره پهې کې سکات راغلی دي نو که د د معلومات تریو تر وکهو د دی, دی جواب خدی بالکلی نهې در کولائفل اممر از هررونو خبره بیازیاته کاره ده. څ دې د علم فدي حرکت او سکناتو په دغه پیالي اختیاري باندې نه راغلي نو چې علم نه د موجوده معلومه دادہ چې د خالقم نه ده دویم دلیل هغه د اهل سنت والجماعت د بارا کول د بار تعالی ده الله رب العزه يحي والله خلقكم وما تعملون نو الله يحي والله خلقكم وما تعملون الله رب العزه پیدا کړی او دارنګه د تاسې هغه ټول او مالم پیدا کړي دي اوزګوره دلته دوه برې م د نظر دي یو او داات چې ما ماغا موصه و ګرزوي دوه مدادات چې ما مووسوفه و ګرزوي او در مدادات چې دغه ما ممسې او ګرزوي شاری رحمتو لالی یاي چې ما مسدرې اولا دا د ما موصولی او د ما مووسوف نهوللی و د ووجات چې کچر ته ما موصوله کې یا ما فوګر ذوی د درست تعاملونه فعال سره د نه نو دا بد د د لپاره سيله یا صفت راغلی وي او تا ته مثلا معلومه مدا چې کله سيله جمله واکې سی فلا بود من عائدنا او دا رنگه چې کله صفت جمله واکې سی فلا بود من عائدنا نو چاغب مخک موصل تر راجویلی حاصل الربط بینهما نو د ربط د لپاره به یو رابطه عائد او ضمیر ضروري وي نو بیا زمیر خو ظاهرمستنه چې مخکې موصول یا مووسوفته را جییسی نو معلومه دا مو تي دا چې زمیر ظمیر به په دی کې مقدرره او متويوي نولهې ووجنا خلاف خللااپل اصل دا ځکه مغیایو چې مام دریا دا اولا دا د کلې د ما موصولی او د کلمی د ما مووسوف نه نو ما م دریله نو اوس دلته ب بیا دو طرقې نورې په کاروي طریقه طرری خداد چې دغه ما دریا چکه په معنی د عمل سره راغلې لانو مصدر کې خو قانون ده چې لا یسن ولا یجمع اغه نه تسنی کېږي نه جمع کېږي او دلته نسبت اغه کوم ضمیر دی جمع تراغلې ده نو لدې و جنا لدې و جنه نه دا تعبیر مې نو د ستا تعبیر وکي وایې چې یو رې ما غما مصدر یې سول نو ما مصدر یا دغه خودي مصدر نه د مراده ځکه مخ کې پس د خلک راغلې ده تعلق د خلق اغاله مصدر سره نه وي ځکه مصدر عبارت وی لأمر نا. آغا کی کی آغا آغا مصدر ویل امر انتزاعینا اغه متعلق د جالو د خلق نسې جوړېدلې بلکې دغه خلق او جال سي متعلقه کې اغاله اغه څو سره چې اغه په دغه مصدر باندې مورثفسي چې دیت ویل کېږي حاصل بل مصدر نه سورې پوي قوم پو. د یايته دویم دلیل دی اهل سنت والجماعت لپاره دا قول دی الله رب العزت داسې الله ویلي دی والله خلقکم وما تعملون الله تعالی تاسو پیدا کړی دی تاسو عملونه پیدا کړی دی اوس استدلال دی اهل سنت لپاره چې دا معنی تر واخلې چې دی الله الله تعالی د تاسو لپاره هم خالق دی تاسو د تمامی د ټول اعمالو لپاره ا هم خالق هغه په دې طریقې حاصل کیږي چې یو دغه کلمې ما مصدریه سی مصدریت <مس> دا اولا ده اغاله موسوفیت او له موصولیت نهجه مګوت تاې ذکر کړله چې ک چېرته ما موصوله ګځې روسته سیله ده که موسپه ګرځې روست صف ده نو پهیغ کېبللهبدیوي ل یو زمیرنا چ راجیبوي دغه مخکې موصول یا موسوف لره نو زمیر خو ظاهرن موجود نه دا, دا نو فلابد د من حز په او حزه په داخل لااپل اثرله نولهی و جنا مصدریت دا او لاسهغا د موسولیت او د مووفیت نه خوس ما مزدری نو داغ ما عبارت صل عمل نه نو عمل ده مصدر خو اغا عبارت ده لسنه لأمري لأ انتزاعي نه نو داخو متعلق لفاره ده خلق نوی بلکه متعلق ده ده خلق ده پاره لکه زرب کی یو دغه کول ده یو داده تی پده کولو بنده تشه مرتب سی تی اغا داغ زرب یو ویل ده یو تی پده ویلو بنده تشه مرتب سی چې هغه در ده نو دغه خلکه او جالته متعلقیږي اغال اغه مورتب د سره چې هغه ته حاصل بالمصدر ویل کیږي له یغه سره مرتب کیږي نو دلته بم دغه عمل اغه په معنا د معمول شروي اغه مرتب په د بند معمول راغلي وین نو دلته به مراد لدینا حاصل بالمصدر وی او دویمه دادہ چې کله دلته عمل کوم مراد نو د عمل په معنا د معمول سره نو د دې اضافه تر چې را کوم زمير ترا غلیدا د بمد استغراق د فاروي زکا قرينه د هرستنه نو څکل اضافه د استغراق د فارسه نو مان نه داسوا چې د تاس خالق اغم الله رب العزت ده او د تاس دي تمامی معمولاتو. او کي اختیاري دي ک غير اختیاري دي د دې دغه د پارم خالقه الله رب العزت نو معلوم سلام چې خالق د افعال و دي بندگانو اغه الله تعالی ده نسولې تهور خبره در مو تااس ویللی هغهه دفض د سوال ده سوال دا راځي سوال دا راځي معوتریزی چې دلته خو تا ویللی چې ده ما ممسدریه ده نو چې کله ما ممسدر یو ګځې دهله مسدر دا خو را باارت ووي ل مانااحدې ل یو امرې یادتی باري ل یو مرې انت دا په متعلق لپاره د خلق نسې جوړېدلې نو ته څنګه یې چې والله خلقکم و ما تعملون کې دا ما مصدریا په معنا د عمل سره ده نو د راغې لدینې جواب وک چې صاحب دا اشکال به د ال تکاو کچیر ته دلته دغه ما هغه په د خپل مصدریت معنا مصدرې باندې باقی وې خو لیکل دلته موږ اخلو حاصل بالمصدره چې هغه عبارت دل معمولکم نه او معمول هغه بیا متعلق لپاره د جاله او د خلک جوړیدلې سي له حاضر په دې بنديسي اشكال او یا تیراز نواري دي هغه معمول عبارت دی سندا کړي سوی لکه حرکت شول سکانات شول او هغه نور افعال د بندگانو شو نو ټول توور شامل کنا نبناء على ذلك استدلال په دې بندسیده سو خبره وشه درې یو ګره د فد سوال په وليس حاضر جهولن سره او دویم دی اغه اهله سنت لپاره یو دلیلو نقلی او دریم د فدرسوال سوا سلارم رځ ذکر کئ په امام بیزاوی رحمت الله علیه باندې امام بیزاوی رحمت الله علیه چې استدلال په دی ایت باندې موقوف ده اغا په اغه صورت باندې چې ما مصدر یوي ا کما موصوله او ګرځوي نو بیا یا موصفه او ګرځوي نو په دغه تقدیر باندې دا بیا عبارت د عملنه الزی کی او کشیئونه کی نو شیو الی زی عبارت له عملنا نو عمل خو انا ده، هغه خو متعلق له فار د جهان نسی نو د دې وجنه د خپل استقلال بیان صحیح کیږي هغه وخت سیدا چې کله کلمه ما مصدره و ګرځي خو لیکم دیراغي چې د دې د نکتې نه غفله سویدا په دې باندې غفلت راغلی ده، چې دا اوس مګ د دې وکه چکه مصدريه واخلم مراد تر نه حاصل بالمصدر ده او كه الذي يفشي ان سره تعبير و كه اغه عبارت له عمل نسين التم حاصل بالمصدر تر نه مراد ده نو استدلال په دروي والو تقديرونو بندي اغه سيده لدينه اغه تمامي اعمال دي بندگانو مرادي خو مصدريه دي لپاره يو وجدي اولويت اغه دا چې موږ او تاسو ذکر كړه چې په مصدريه کې خلاف الاصل ارتكاب چې اغه ده اغه اېدا اغه نه لازم او په تقدیر د موشوفه او موشولیت لازم ییګی دا نه چې استدلال په دیوی طریقې سیده هه او په بلی طریقې نه دی لکه دا راایه د امام بیزاوی رحمت الله علیه دا نو دا خبره ټیک نه ده نه سولې په کوی را دې څنګه وک امام بیزاوی څه ویل دي اغه یی چې استدلال د اهل سنت دا بنا ده په دی باندې هه چې ما مصدر یو ګرځه هه کدا ما دې څو اخر ساله یا موشوفه بیا دا استدلال د اهله سنت او جماعت نه صحیح کیږي ولې وې دې وجنه چې کلافه معنا دي الضی سوا کلافه معنا دي شیئون سوا اغه عبارت له عمل نه دکنه نو چې عبارت له عمل نه عمل خو معنا مصدرې انتزایه ده دا خو یو امر یا تیباری ده له دې سره خو خلق نه متاله خلق چې متاله کوي اغه خو له اغه شی سره وي چې اغه په دغه مصدر باندې مورته وي په دې ډول نو دې یي ولې داغه نکات یو شمګه په مازدر کې ذکر کړه چې که مازدر واخلم مراد تر نهسته ده دا مانا مازدرې مراده نه د امرې اعتبارې ده مراد تر نه سوی حاصل به نو په مانا دې معمول سره ده نو که اغه موصول یا موشوف واخلې بیا په مانا دې معمول سره ده نو استقلال په دروي وړو تقديرات او صحیده د سندل کې امام بيزاوي اي چې په یو تقدیربندې مستدل دي اهل سنت ده په بل تقدیربندې اغه مستدل دي اهل نه سورې جن کین کیناسته؟ دینزم مغاوتا سی ویلی یو بل دلیل ذکر کیږي د اهل سنت دی لپاره نو دیای چې الله را العزه ویل دي چې خالق كل شیئنا الله تعالی پیدا کول کې دی هر شی دا نو چې د هر شی لپاره څه په هر شی کې بندگانم راغلي دي په هر شی کې افعال دی بندگانم راغلي دي معلومه سواله چې هر څه دی فارخ خالق الله تعالی ده اغاک بندگان دي که افعال دي بندگانو دی د شنو لکه ماته چې خالق دی بندگان خو الله تعالی ده لیکن خالق دی افعال دي بندگانو بندگان په خپل دي الله تعالی وویل كل شيء هر په دا كل هر په صورت دی موجيبي ده کنه ټول شی انترې مراد شولم خو لیکن په دې باندې یو سوال راځي اغا دا د مو تری چې کله هر شی تر واخیست نو دې دې نه خو معلوم معلومه شول چې په هر شي کې خو باري تعالی داخله نو الله تعالی به خالق لنفسه وي نو چې کله الله تعالی خالق دی نفس د پاره وګرځي ده نو باري تعالی مخلوق سکنه او کووند مخلوقه هغه حادث وي کنه چې یو شی پیدا کړای شو وي خو معلومه دار دی یو زمانه کې نو بیا پیدا شو نو سوله یې په بوي سوال درارایږي چې تاسو ویلې چې الله تعالی خالق دی هر شي ده نو چې کله هر شي لپاره خالق هو معلوم ادا ده چې دا غشي خو باری تعالی داخله دا. نو د دې به دي ځان دي فارم خالق وي نو چې کله دی دي ځان دي فارا خالق څه لدی سره لازمه نتیجه دار وته لا چې انه مخلوقن او مخلوقیت دی باری تعالی دا باطل ده کنه ولی مخلوق حادث وي نو بیا خو لازم څه حدوث دي باري تعالی او دا منافد لقدم ذاتین باری تعالی سره نو دې راغې لدی نه جواب وکړه چې صاحب دلتا خالق كل شيء انك. دا غشي په مقابل دی الله کې راغلی دا نو مقابله به د دې یوه فرع التسیسی چې کله لدېشین اغه شی واخیست چې هغه غیر الواجب وي نو د زابد واجبنا علاوه شوک دی ممکنات نو شی په معنا ممکن سره دا الله له جملې د ممکناتونه نه ده نو الله تعالی په دی کې نه داخلي کیږي سوال جواب وایي شوی چې شی دلته ا په مقابل دی واجب کې راغلی دا نو چې کله په مقابل دی واجب کې دا تقابل به التسیسی چې کله د غشي دیغه نه غیر سی او غیر دی واجب نه سره ممکنه معلومه دا د نه ممکنات مراد دي لکه مثال تور دی په خارج کې مثال ده دا, دا؟, دا الله تعالی ذکر کړي چې الله پیدا کوونکی دی هر شی دا, دا. مګر الله به ذات خپل ځان نه مراده د دې په خارج کې مثال ده او یا نه جواب د سوي کوي چې هغه ور نه خارج ده په اگر استثناء عقلی سره هغه ور نه مستثناء په استثناء عقلی سره خارج د عقلن چ الله وليته د هر شي د پاره پیدا کول کيدان ځان به ني مراد د په خارج کې مثال ده لکه یو یو کور ثلاث چې اول نه اعلان وکړي چې ازرب منفي چې په دې کور کې څوک د نه پیګدما نو دې ك... دې دامه ځان بومي په فدله دې خو چې دوی وليته ازرب منفي دار په دې کې چې څوک دي معلو دا چې د ځان نه غیرې نو چې الله ربزته مولی چې خاق بیا هرر شي ده معلومه دا چې د ځان نهلاوه غیرې م ده په دو جوابو پوه شوي چې یو خوشي په مقابل د وااج کې راغې نو تقابلو به الته صحی چې کله دا یغ نه غیر شي نو چې د الله نه غیر ووي اغه ممکن ده واری نو کې داخل او دوایه مدار ده چې الله تلا ور نه خارج ده په اخلي سره اقن خارج شوای د نګه خارج سو پو ف زکات الله تعالی ویل چې دې پیدا کول کې د هر شي ده خو معلومه ده چې هر شي نه مراد هغه د دې د غیر وی لکه ازرب من فی دار ما مثال خارج کې در کوم یو بل دلیل ذکر کړي د اهل سنت والجماعت لپاره هغه ده الله تعالی په مقام د مدح کې اي ا فمن یخلق کم لا یخلق هغه شوک چې هغه لپاره خلق ثابت ده چې الله رب العزت ده آیاده برابر ده د هغه چا سره کمن لا یخلق او پیادلې پښان دي اغه ځا چې اګه خالق نه ده نه نه دي برابر نو څوک چې خالق وي اغه کې به استحقاق دی عبادت وي د دوی عبادت کې درېسي او څوک چې خالق نه دی د دوی عبادت نشي کېدلای الله تعالی ویل چې خالق او غیر خالق برابر دي نه نو چې نه دي برابر مطلب څه څه یو به مستحق دی عبادت وي بل به مستحق دی عبادت لپاره نو چ الله تعالی خالق دا بندگان نه دی ولی دا الله تعالی منا به عبادت لپاره او ګرځاو زائد شمول معنات معنا زائد تناول زائد شمول نو کچرت خالق بندمو و کما معتزلی یی به خدای مستحق دی عبادت دا حالانکه دی بندې عبادت کی په په دلیل کنه په دلیل دی لیلی الله تعالی سوې قران کریم کې ا فمن یخلقو کما لا یخلقو آیا برابر دا غو غیر خالق نه نه دا برابر نو چنه د برابر مطلب څه ده خالق به مستحق دی عبادت وی او غیر خالق دا به مستحق دی عبادت نه وی نو اوس کډه خلق دواړو ته ثابت کو الله خالق سین والاعیاذ بالله بندم خالق سین نو بیا مستحق دی عبادت دواړو سول کنه په دې ده معلومه صوره چې قول د معتزله ودا باطل قول ده قول د اهل سنت والجماعت دا حق قول ده چې خالق فقط الله تعالی ده که بندگان دې الله پیدا کری دی کدی بندگان او افعال دی الله پیدا کری دی خالق اله تعالی دا وو خبر یوسلی سو خبر یوسلی مزنت کیناستی ولیس زہولن سرا دفد سوال اوسو والله خلقکم و ما تعملون دویم دلیل ذکرسن او و یشمل الافعال دفد سوال اوسو درې غرضه ولی زہول عن هذه النقطة رب قاضی بی ضایوس سلور غرضه او خالق كل شيء دا دليل نقلي بل ذکر که پینځو غرضه اي ممكينون العقل دا د فل سوال او سوال شپږ او اخر کې یو بل دليل ورسره ویلي چه فمن يخلقو كما لا يخلقو استاد تاسو پوه شئ بیا ته غور ولیسا هزا زه دا دازو لو غفلتنا درا غلیله علمنا بلذ لز... ولې ځکه په زهره کې قانون دا وی چې شړای پختنه تریو کې نو د جواب ورکول یې استحضار مره تن ثانیه مدرکیت کیږي او دا د رنګنه ده ولې نه ده بل لو سو الى لم يعلم كذلكنا فتن و کله شنو د تنه معلومی و هازه دا خو خاره دا و هازه فی اظهر افعاله دا خو فریح کرا پالو کی و امازه تاملت فی حركات ازیه او کتشوجو کی په حرکات د انده منو کی هغه پمشه او په اغنیولو کی ولبدشه او په حمله کولو کی و یاد دین علی و ما يحتاج الیه او هغه چې ورته محتاج ده من تحریک العضلات لا هغه خو زول دی و تمدید الاعصاب او دی اوګد ولودي اغه پټونه او نحوی ذلک یا مثال د دې بندې په امر اظهر بیا خبر ډیر ښکار ده اسانی دویم دلیل اهل سنت انصوص واردته اغه ايتنا دي تراغ لدي بي ذالك بحق دلك كقوله تعالى لك الله وليدي والله خلقكم وما تعملون اي عملكم على أن ما مصدرية تنسي ما مصدرية ذاليا لا يحتاج تزرورة بيخنسي حزف دي زمير لرا تاغب عائد دغه موصوف او يا موصول لرا او معمولكم او یات رین مراده معموله کوما على انما موصوله تنما موصوله دا ويشمل الافعال او افعال تور شامله لان اذا قلنا افعال العباده زككلات مگو ييچ افعال دي بندگانو مخلوق الله تعالی او للعبد ياد بند دي فردي مراده مغالفعال نما مصدريني چاغه عباده ل ایجاد او ایقانه بلکه حاصل بالمصدر وی چاغه متعالف دي ایجاد او دیقاده چاغه مگوینو فسترگو بند دي چاغه ده لحركات او سکنات او مثلانا اونها جهن نوته دغه دغا نه کله غفلت راغلی و ده خازی بیزاوی ده فارا قدیتا و همو کلا آغت داوه هم پیدا کیگی کی. چه استدلال پاید بنده موقوب دا پا کلمه ده ما مسدریه بنده موسولیت نسی کیگی کی. کی او حالان که موسولیت و موسفیت او مسدریه دریوار سیدیم وكقوله تعالى يالك الله تعالى وليدي خالق كل شيء فإذا كون كيدي هرش دا أي ممكننا الدليل قدي باندي عقل دا وفعل العبد شيئنا أو فعل دي باندا دا, دا شيء أو ممكن دا وكقوله تعالى نمعلوم أسوأت خالق دي أفعله. الله تعالی و ک قوله تعالی یا لک الله ولدی فمن یخلق کمن لا یخلقه آیا برابر دي هغه څوک چې هغه خلق ولي سي لک پر شان دی هغه چې خلق من سي کولی مقام تمدح دا الله تعالی په مقام دی صفات کی ذکر کړي دا په خالقیت سره و کونه او په کېدلوی دی خالقیت سره مناتنه چې دا زاید شمول د لاستحقاق لری عبادت لپاره دی استحقاق دی چې په سره دی مستحق دی عبادت دا نو چې د خالقیت دی بندې لپاره ثابت کو بیا خو بدهم مستحق دی تو څرګندې او په دې خوشوګم قایل نه دي معلومه شو چې دې قول دا مردود او باطل قول ده لا يقال